Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo vi ste ponovo u emisiji Sektor 3, emisije o civilnom društvu i savjetima građana. Tema današnje emisije lokalna politika prema mladima u Karlovačkoj županiji, a moje gošće danas su Vesna Šikić iz udruge Domaći i Manuela Kazanić iz udruge Kmetrix. Evo mi smo se danas ovdje okupili povodom uh, nedavnog osnivanja vijeća mladih u Karlovačkoj županiji. Ovo je tko je po redu Vijeća mladih. A, šesto po redu. Ovako mi ono nešto na ono više reći, Manuela, o, općenito o vijećima mladih, koja je njihova vrijednost, gdje još osim Karlovačke županije, gdje su osnovana vijeće mladih i kako to funkcionira? Dakle, ovo je šesto mladih. Osnovano je do sada u sisačko moslavačkoj županiji, osječko barenskoj Međimurskoj, Varaždinskoj i Koprivničko-Križevačkoj županiji. Vijeće mladih Karlovačke županije autonomno i reprezentativno tijelo mladih, koje će zagovarati i promicati interese mladih te razvijeti lokalnu politiku za mlade. Dakle, neke od temeljnih ciljeva koje ćemo provoditi to su upravo to poticanje i aktivno sudjelovanje mladih u županiji i zatim informiranje mladih o sadržajima koji se za njih nude poboljšanje kvalitete života mladih u Županiji kao i sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe županijskog programa djelovanja za mladih. Također je i cilj znači, javno zagovaranje interesa i potreba mladih kao i partnerska suradnja sa županijskim vlastima u Karlovačkoj Županiji. A kako je bio odaziv mladi? Koje su organizacije sad tu unutra uključene? Unutra ima znači, nekih 14 organizacija, to su udruga domaćih, udruga K-Matrix, odbor za ljudska prava, Forum mladih SDP-a, Vijeće mladi grada Dugarese, zatim pomladak HDZ-a. Forum mladih SDP-a. mladih SDP-a. I interesni uh, odbor Mladih Hrvatske narodne stranke. Kako je inače bio odoziv? Kako, kako ste ono formirali te uh, organizacije i neformalne inicijative? Koliko su vam se javljali? Koliko su bili mladi zainteresirani opće za participiranje u takvom dakle, jednom vijeću koje je ono prilično nepoznato. Pa kao prvo pod Organizacijom Mreže mladih Hrvatske znači održan je seminar u topuskom na kojeg se odazvalo jedno sedam organizacija. Nakon toga smo imali sastanak, znači koalicija koja je osnovana na tom seminaru je pozvala sve udruge u županiji da se pridruže znači cijeloj to ideji, nakon toga je također bio održan okrugli stol na kojem su također sudjelovala sudjelovale neke od organizacija i uglavnom tako polako i dalje je taj proces znači udruživanja i dalje, mi imamo u skupštinu imamo upravni odbor, međutim u skupštinu i u vijeće mladi i dalje mogu ulaziti organizacije koje smo po, stutu, po statutu definirali, to su regionalne i lokalne udruge mladih i Udruge za mlade, zatim pomaci političkih stranaka, gradske koordinacije Vijeća učenika, gdje već imamo koordinaciju učenika srednjih škola grada Karlovca, Također su i studentski zborovi, studentske udruge i zadruge mladih. Također sam zaboravila spomenuti da je tu na sastanku prisustova i studentski zbori veleučilišta u Karlovcu, te udruga korisnika bežičnih e, tehnologija iz duga rese. Dakle oni su također naši članovi, a i dalje se sve zainteresirane udruge, organizacije koje sam nazvala mogu znači priključiti djelovanju vijeća. Kakve domaće imaju veze konkretno sa vijećima vječima mladi kako su se dom koje pokrenuto domaći ili su se mladi samo organizirali ja bi prvo odgovorila na to kakve veze domaći uopće imaju se cijelim tim procesom naime udruga domaćica koja djeluje u Karnoku od 2001 se više manje kroz razne programe i projekte bavi pitanjima vezanim uz mlade, odnosno djeluje u sektoru mladih. Između ostalog, obzirom da nam je jedan od strateških ciljeva poticanja aktivnog uključenja mladih u život zajednice, je rezultiralo i raznim nastojanjima vezanim uz poboljšanje života mladih u lokalnoj zajednice, prvenstveno u gradu Karlovcu, kao i raznim nastojanjima uključivanja mladih u društveni život, odnosno u život zajednice. U proteklih godina smo radili razne, razne aktivnosti, a... Govoreći o poticanju razvoja lokalne politike prema mlade, nekakav veći napredak se tek osjetio sklapanjem partnerstva sa mrežom mladih Hrvatske kada smo postali njihov lokalni partner u projektu osnivanje županijskih vijeća mladih koji je Manuela malo prije spomenula. Također smo prošle godine, dakle u 2006. u partnerstvu sa mrežom Mladih Hrvatske i zahvaljujući donaciji CRS-a tiskali priručnik koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici što je jedan izvrstan praktični priručnik koji može poslužiti kako različitim oblicima organizacija mladih, tako i lokalnim vlastima u izgradnji lokalnih politika prema mladima. Također bih rekla za, eh, jedan od načina kako su domaći pokušali eh, zagovaranjem eh, nešto eh, potaći ili promijeniti u lokalnoj politici prema mlade je bilo i sudjelovanje u izradi eh, regionalnog operativnog plana Karlovačke županije, eh, gdje su domaći eh, jedan od članova partnerskog odbora i eh, za vrijeme stvaranja strategije smo mi nastojali nekako... Eh, istači značaj aktivnosti ili mjera koje će na bilo koji način promijeniti položaj mladih u Karlovačkoj županiji koji je apsolutno e, marginaliziran. Međutim, nažalost, mogu tvrditi da se to nije dogodilo i da su e, svi, svi dionici u lokalnoj zajednici ne znam, da li ne zainteresirani ili namjerno ili slučajno ili uopće dakle, ne shvaćaju važnost e, djelovanja prema mladima ili izgradnju nekakve lokalne strategije prema mladima ili, ili barem ikakvih mjera koje bi ovaj, e, po, poboljšale položaj mladih u županiji, Dakle, ništa takvoga se nije našlo u regionalnom operativnom planu. Mladih inače u prosjeku, kako u državi, tako i u svim županijama, možemo reći da, da čine nekakvih 15 do 20% populacije, dakle dio populacije koji apsolutno nije zanemariv, a s druge strane i postoji ona poznata floskula da na mladima svijet ostaje, pa stoga još više zabrinjava i začuđuje takav apsolutni nemar e, Lokalni. lokalnih vlasti i uopće zajednice prema mladima. Mi u Hrvsku imamo nacionalni program djelovanja za mlade. E, Predviđa li ono e, on šta lokalne vlasti trebaju napraviti za glede izgradnje lokalne politike prema mladima? Uh -huh. Znači, kako mi je odnosu nacionalni program djelovanja za mlade e, sa ovim programom lokalnim lokalnih, uh, lokalne politike prema uh -huh. Evo samo kratko za slušatelje koji vjerojatno nemaju informacije o tome. Nacionalni program djelovanja za mlade odnosno proces njegovog kreiranja je započeo od 2001. Nacionalni program djelovanja za mlade koji je u stvari petogodišnja strategija je Hrvatski sabor usvojio 2002. i on se u, u biti sastoji od 110 mjera unutar osam tematskih poglavlja kojima bi se unutar pet godina, znači trebalo zadovoljiti prioritetne potrebe mladih građana Republika Hrvatska. Ono što mu je e, nedostajalo, odnosno bez čega ta strategija ne, ne bi bila e, operativna, dakle nedostajao mu, nedostaja mu je operativni plan e, koji je usvojen krajem 2005. godine. Konkretno operativni plan predviđa... E, ko su zaduženi nositelji određenih mjera, u kojem vremenskom periodu i za koliko novaca. Ok, sada ćemo preći na jedan glazbeni broj pa ćemo nastaviti sa nacionalnom programom djelovanja za mlade u lokalnoj zajednici. ponovno smo u studiju, Nacionalni program djelovanja za mlade i kakve on daje upute lokalnim vlastima i lokal, za izgradnju lokalnih politika prema mladima. Dakle, Nacionalni program djelovanja za mlade na kraju predviđa preporuke jedinicama lokalne i regionalne samouprave među kojima se između ostalog navodi da se preporuča županijama, gradovima i općinama, osnivanje i rad vijeća mladih na svojoj razini. Međutim, dokle god je to na razini preporuke vjerojatno se ništa neće događati kao što se ništa ni ne bi dogodilo da, da nije postojalo ove inicijative mreže mladih Hrvatske koje je Manuela spomenula unutar koje je u zadnjih šest do devet mjeseci u šest županija osnovano vijeće mladih. Međutim, ono nekakve promjene koje se događaju na izgradnji institucionalnog okvira politike prema mladima na lokalnoj razini je zapravo zakon o mladih koji se trenutno nalazi u sabarskoj proceduri koji bi trebao vjerojatno biti izglasan ovih dana. No, i u ovom zakonu o vjećimu mladih došlo je do određene konfuzije prvenstveno terminološke zbog toga, jer za, e, zakon o vijećima mladih koji, koji sam spomenula, koji se dakle nalazi u saborskoj proceduri, zapravo predviđa osnivanje e, savjetodavnih tijela prijedinicama regionalne e, vlasti. E, dakle, e, razlika, o, razlika je u tome što e, vječa mladih, kao što je ovo naše Vijeće mladih u Karlovačkoj županiji, nije, neće imati, to nije savjetodavno tijelo, neće imati savjetodavnu ulogu nego je to predstavničko, odnosno reprezentativno tijelo mladih. On a sad u čemu jednostavnim riječima u, u Kako je onda ka, koja je uloga i koja je razlika. Pa e, e, savjetodavno tijelo, odnosno to e, vijeće mladih kakvo, e, kakvo zakon predviđa je u biti tijelo koje bi trebalo ustrojiti i osnovati lokalna vlast i služila bi tome da, da to tijelo konzultira vlast oko politike prema mladima, odnosno sa samim korisnicima. Razli, za razliku od njega, vijeće mladih koje je to sada osnovano i koje postoji u Karlovačkoj županiji je predstavničko tijelo mladih, znači da su njegovi članovi, svi oblici, svi oblici samo organiziranja mladih koji u određenoj županiji djeluju. Kao što je već prije nabrano, to su najrazličitiji oblici udruga i organizacija mladih i za mlade zadruge, podmlaci političkih stranaka itd. I tako dalje. Tako, na, tak na takav način osnovano tijelo ima potpuni legitimitet e, predstavljanja mladih u e, lokalnoj zajednici prema e, lokalnim vlastima i ono što je jako bitno reći je da je to e, tijelo e, nezavisno od lokalnih vlasti zato jer se samo e, organizira i samo se osniva, znači to tijelo ne osnivaju vlasti. A ovo što se tiče znači, ovog savjeta tijela koje formira vlast, to je po zakonu to je, tako da, dakle, zakon o mladih, kako je sada u sabr proceduri, iako, iako su traženi amandmani na njega, tako da je moguće da će se ipak terminološki, tako da je moguće da će se te, ti termini mijenjati, on, on predviđa osnivanje savjetodavnih tijela pri županijskim vlastima, dakle tijela koja osniva županijska vlast. Mi u Karlovačkoj županiji konkretno imamo već takav, takvo tijelo, on je, ono se zove Povjerenstvo za mlade i djeluje pri Karlovačkoj županiji, njega je i, o, i osnovala Karlovačka županija. Kakav je neki ono odnos između tog savjetodavnog tijela i ovoga predstavničkog odnosma vijeća mladih sada novog osnovnika? I kako, kako će sad to u ono, praksi teći? Jer sama se rekla i vidjeli smo da se niko niti iz gradskih niti iz županijskih vlasti nije pojavio na osnivanju, bez obzira što je bilo u uh, gradskoj vječnosti. Da. Pa sad jako teško je prognozirati uh, kako će to u budućnosti izgledati, uh, ali možemo govoriti o tome kako bi to trebalo izgledati. Kako, kako inače, bi ovim drugim županijama u kojima je to, dakle ovo ovaj, je dakle šest Karlovačko, dakle ovih pet županija prije Karlovca, kako tamo funkcionira? U praksi konkretno. Da, da. Dakle, Vijeće mladih koje je osnovano, kao i ostala Vijeća mladih u, u ostalih pet županija i kao što sam rekla predstavničko tijelo mladih. Ono, ono na način e, kakav je, znači članovi su u organizacije mladih i za mlade, podmaci političkih stranaka ima apsolutni legitimitet predstavljati mlade u dotičnoj županiji. Ono što bi bilo potpuno prirodno je da su e, je je zapravo situacija da su županijske vlasti itekako zainteresirane za e, suradnju sa takvim tijelom, obzirom da do sada nije ni u jednoj županiji tako postojalo i svako od tih vijeća mladih je zainteresirano zapeti izgradnju, započeti proces stvaranja e, lokalnog programa djelovanja za mlade. Konkretno u nekoliko županija odnosno Varaždinskoj i Međimurskoj E, su Vijeća mladih već e, bez problema i od samog početka sklopile uspješna e, partnerstva sa svojim županijskim vlastima i započele e, proces e, stvaranja lokalnog programa djelovanja za mlade, odnosno to bi bila dakle e, lokalna strategija. I ono što je bitno reći je da nadležno ministarstvo u Hrvatskoj, to je ministarstvo obitelji i branitelji međugeneracijske solidarnosti, ima predviđena sredstva za stvaranje tih lokalnih strategija. Međutim, do tih financijskih sredstava se dolazi na način da županijske vlasti za to moraju aplicirati, ali ono što je bitno da mogu aplicirati samo i jedino u partnerstvu sa nekom ili lokalnom organizacijom mladih ili za mlade ili ili mrežom takvih organizacija u Varaždinskoj međimorskoj županiji su vijeća mladih dakle već i napisala projekt i njihove županije su to aplicirale i već su ostvarili e, financijske sredstva i započeli sa sa tim procesom. E, ja ne znam da li bi to mogli nazvati indikativnim ili ne. E, ovu situaciju koja je zapravo jedinstvena, koja se dogodila u Karlovačkoj županiji, koju su e, svi mediji popratili po e, završetku Osnivačke skupštine vječa mladih. Dakle, to je apsolutno jedinstvena situacija gdje se ni na samu skupštinu nije pojavio nitko od predstavnika lokalnih vlasti. Ja se is... ovoga, pardon, ovoga Sali, je već Tako je niti, niti tog povjerenstva. Ono koliko sam ja informirana i obzirom da su domaći jedna od članica Vijeća mladih raspolažem informacijom da su svi ljudi, dakle da su i, i članovi Povjerenstva za mlade pozvani, pozvani su i predstavnici županijskih vlasti kao i gradonačelnici svih gradova u Karlovačkoj županiji. Međutim, nije niko našao za shodno, niti je itko bio zainteresiran pojaviti se na Osnivačkoj skupštini. Kao, opet ponavljam, iskreno se nadam da, da se to dogodilo slučajno iz ovog ili onog razloga i da to nije nikakav loš znak za budućnost, odnosno da, da će taj proces partnerstva se prirodno nastaviti između vijeća osnovanog vijeća mladih i lokalnih vlasti kao, kao što se dogodio prirodno u, u svim ostalim e, županijama. Manel, možete sad nešto malo kako kao još jednom tekao taj cijeli proces. Pa znači mreža mladih Hrvatske pozvala je sve zainteresirane Udruge i organizacije da se pridruže na radionici u Topuskom koja je održana u 11. mjesecu. Kao što sam rekla, tu se odazvalo jedno sedam udruga. To su bili domaći K Matrix, Odbor za ljudska prava, Forum mladih SDP-a, e, udruga Ekopan i tadašnja udr udruga Ukor. E, znači, nakon, tamo smo bili upoznati sa cijelom idejom osnivanja vjeća mladi. Znači, kako bi to trebalo izgledati upoznati, znači sa cijelom situacijom, sa nacionalnim programom i sa ostalim, znači bili su nam gosti iz Međimurske županije koja nam je predstavila, znači članica nam je predstavila kako se je to kod njih odvilo. Nakon toga smo osnovali znači jednu mailing listu preko kojeg smo transparentno komunicirali. Znači, udruge koje su se odlučile pridružiti, takozvana koalicija znači, koja je bila do osnivačke skupštine. Nakon toga koalicija je odlučila u Karlovcu, u Centru za mlade na Gazi, održati jedan sastanak na koji su bili pozvane sve zainteresirane organizacije, znači sve ove navedene udruge, pomaci političkih stranaka, koordinacije vijeće učenika, studentski zborovi i tako dalje, da nam se pridruže. Odaziv je bio... U početku, znači, pa rekla bi dovoljno dobar, zato jer ljudi još uvijek nisu bili znači, svjesni šta, je, šta to zapravo je, znači da li je to neko savjet od ili predstavničko tijelo, upravo ovo što je Vesna pričala. Ipak su nam se neke udruge odlučile pridružiti, to su bile udruga Utopija, te udruga Korisnika bežične tehnologije iz Dugarese, te vijeće mladih grada Dugarese. Nakon toga održan je bio jedan sastanak sa lokalnim vlastima na koji su izašli predstavnici tri organizacija od kojih smo dobili takozvanu potporu. Znači prihvatili su tu ideju i podržali ju. Nakon toga znači, bio je održan okrugli stol na koji su bili pozvani također predstavnici lokalnih vlasti još jednom sve zainteresirane udruge i te mediji koja je također bila vrlo dobro popraćena sa strane udruga i organizacija. Međutim... Kako to funkcioniralo? Da, da, kako su znači tim... Uh, pred radnjama, prije osnivanja kako su vas lokalne vlasti, jesu vas uopće ono, kontaktirale i kako bi su vas... Opratili? Pa evo bio održan, kao što se spomenula, taj sastanak sa lokalnim vlastima. Održan je bio sastanak sa dožupanicom Marijom Fičurin, koja nam je izrazila podršku znači za takvu inicijativu. All right. Se encontrará. Situaciju sektor mladih u Karlovcu, Karlovački županiji, domaći se već bave tom tejom koliko zadnjih nekoliko da, godina, tako da si ono dobro upućena, uh -huh. da, da upoznamo slušateljstvo koje nije upozno. Da, pa govoreći o Karlovačkoj županiji, doduše, ne, ne mogu potpuno kompetentno o tome govoriti, jer mi nedostaje podataka i moram samo napomenuti da sada govorimo samo o onom dijelu samo organiziranja mladih koji se tiče udruga, dakle ne i e, političkih podmladaka ili možda nekih drugih oblika. Sukladno mojim saznanjima u Karlovačkoj županiji e, od, od udruga mladih koje djeluju ili postoje, a, a nisu smještene ili ne djeluju u gradu Karlovcu, jedino što znam da je postojala udruga arterija u Ogulinu i ja ne znam ništa drugo. Međutim, malo bi prokomentirala situaciju u gradu Karlovcu koja je pa prilično začuđujuća i specifična. Uspoređujemo li je sa gradovima slične veličine u Hrvatskoj. Naime, na primjer, u jednom Čakovcu postoji, koji je manji grad od Karlovca, postoji desetak udruga mladih. U Križevcima isto tako koji, to su sve gradovi puno manje od Karlovca. U Karlovcu e, je to se malo počelo da je aktivizam mladih razvijati u posljednjih godinu dana i pojavljuju se ovaj, inicijative mladih, e, postoji udruga mladih utopija koja djeluje e, već niz godina, sada doduše mislim da ne okuplja ovaj, baš jako veliki broj mladih, ali eto, djeluje. E, zatim, jedina nekakva e, baš prava udruga mladih, kako bi to trebalo biti, je, je bio Skudz Braća Radić koji je djelovao u 90-ima i, i zamro definitivno prije godinu, dvije. Ali e, za grad ove veličine je vrlo, vrlo začuđujuće da Zapravo bi bilo zaočekivati da postoji jedan veliki broj mladih koji, koji su se aktivirali barem na ne znam, nejakim uh, pitanjima kulture, su mla, kulture mladih, za što su najčešće udruge mladih najviše zainteresirane zna, ili, ili da postoji nekakve inicijative i meni je to jako, jako čudno kako u Karlovcu ne postoji. Na primjer u jednoj puli kada se ovoga pogleda taj poznati Rojcu kojem je smješten veliki broj udruga, samo tamo ima ogroman niz ovaj, udruga, inicijativa mladih koje ne samo da imaju m, d, hrpu aktivnosti vezane ne znam od nezavisne kulture, medija, bilo čega sličnog, nego i, nego i niz inicijativa koje, dakle, ne, inicijativa znači neregistrirane ne grupe mladih i koji su si, ne znam, od, od toga da su se organizirali, uredili sami prostor do toga da sami organiziraju aktivnosti, dakle, u Karlovcu toga nema. Men, meni je to užasno e, začuđujuće, ali jedan od razloga, naravno, je ta tvamozna blizina Zagreba pa, pa kao mladi odlaze u Zagreb ili zadovoljavaju tamo svoje potrebe ne, nemajući, nemajući zapravo interesa i potrebe da nešto da mijenju situaciju u svome gradu, ali, ali eto. Kažem, pa, prla... zna, ono, pa evo pardon što prekidam, mm -hmm. evo sad sam unazad neko, ono zadnjih pričalo ono, dosta godina ustvari, ali evo sam ono kako močvara radi pseam pa baš ne vidim u, u, niti u Močvar, niti u Ksetu, ni na drugim koncertima ne vidim puno baš mladih iz Karolca. Vidimo uglavnom ono nekakvu ekipu koja je koja već redovito zadnjih 15-20 godina pohodi koncert na togačen. Da, da, evo kažem kažem ove ovaj situa, situacija na zaista e, vrlo specifična i vjerojatno ima svoje uzroke, ali e, kao, kao što sam u jednom trenutku prije rekla da je, da je specifičan odnos lokalnih vlasti prema mladima, e, nije e, recimo... Krivica ili, ili takva situacija ovoga, samo posebna od strane lokalnih vlasti nego, nego imamo i posebnu situaciju u sektoru mladih. Ono što e, baš zbog takove situacije e, ovo novo osnovano vijeće mladih Karlovačke županije ima e, zapravo jako veliku važnost i smatram da je to ogroman korak naprijed e, u izgradnji dalje lokalne politike prema mladima je to što se zapravo prvi puta dogodilo e, da su se organizacije mladih i za mlade i e, podmaci političkih stranaka zajedno umrežili oko zajedničkog interesa i da zajedno e, počinju djelovat što se do sada nikada nije desilo. Dakle, nije postojala čak ni nekakva elementarna komunikacija ili barem neakva suradnja na programskim aktivnostima ili... Well, Field up at the Golden Gate, down to San Diego on through out the state. The cats and kittens love to move their feet. I think the California for vehicles are crazy. Vijeća mladih Karlovačka županije se nadam da je zapravo ta znači značio veliki korak napredu u Nabolje e, u promjeni postojeće situacije. I ono što je jako bitno je e, namjera Vijeća mladih da počne aktivno raditi na izgradnji lokalnog programa djelovanja za mlade koji bi bio zapravo strategija e, strateški dokument, odnosno strategija daljeg zajedničkog djelovanja kako lokalnih e, vlasti tako i svih ostalih dionika u lokalnoj e, zajednici na na odgovaranju potreba e, mladih građana unutar Županije. E, šta zapravo znači E, lokalni, od, lokalni program, odnosno taj strateški dokument, e, mogu reći po iskustvima dosadašnjih e, županija da se najčešće radi po modelu nacionalnog programa. Dakle, to je dokument koji predviđa niz mjera, najčešće u osam područja. To su područje obrazovanja, informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike prema mladima zdravstvene zaštite i reproduktivskog zdravlja, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture mladih i slobodnog bremena, te mobilnosti informiranja i savjetovanja. I sad, zašto je to bitno i, i o, zbog čega će taj lokalni program djelovanja za mlade e, činiti i značiti razliku u odnosu na postojeće stanje? E, Što je to? Da bi, da bi sada pojedini recimo političari mogli reći, a ipak mi nešto radimo po tom pitanju. Međutim, e, i definitivno se može reći da pogotovo u, u posljednjih nekoliko godina e, postoje određeni političari na gradskoj županijskoj razini koji su zainteresirani načiniti određene pozitivne pomake u sektoru mladih Međutim, svi ti pokušaj, namjere ili inicijative su nesustavni, nepovezani i, i na kraju krajeva vrlo individualni. Kao takvi ne mogu polučiti nikakve značajne rezultate. Dok se ne napravi nekakva sustavna i cjelovita strategija gdje će sve akcije i mjere biti međusobno povezane i što je najvažnije od svega dok se ne napravi strategija u čiju izradu će na transparentan i participativan način biti uključeni mladi ljudi kao najvažniji sudionici tog procesa jer se na njihove potrebe odgovara i oni sami trebaju reći šta im treba, kakvi, kakvi, kakvi su im problemi i kako na te probleme odgovori. Dakle, dok takve strategije ne bude ne možemo očekivati da, da će se išta e, sustavno i kvalitetno m, dogoditi. E, također očekujem da bi se izradom lokalnog programa djelovanja za mlade i ova navedena situacija od strane organizacija mladih m, e, trebala promijeniti, a pogotovo od strane odnosa e, lokalnih vlasti prema prema mladima. I još samo za kraj, sad mi je samo e, palo na pamet za primjer, e, od nedavno ima, imamo vrlo ovoga, česte kontakte sa mladim, organizacijama mladih e, u susjedno, susjednoj nam Sloveniji odnosno Črnomelju odnosno njihovim vijećem mladih. E, dakle Slovenija je to Riješila, e, već prije nekoliko godina. Oni imaju zakon o vjećima mladih i dakle u jednom takvom malom gradiću kao što je Črnomelj, koji je, čini mi se, veličine, ne znam, no, og dugarese ogulina. <clears throat> Ako ne i manji, postoji e, Vijeće mladih, dakle, kao mreža organizacija mladih. E, oni su redovna stavka u lokalnom budžetu. E, Dodijeljen im je veliki prostor za djelovanje u obliku recimo Centra za mlade, a također postoji klub, od lokalnih i nacionalnih vlasti dobivaju redovno sredstva za, za svoje redovne aktivnosti i mislim da oni umrežavaju nekakvih desetak ili petnaestak organizacija mladih. Dakle, mislim, to je model koji inače najnormalnije funkcionira u zapadnoj Evropi, ali da ne bismo morali ići jako daleko na zapad, evo već 20 km preko granice imamo ovaj vrlo, vrlo uspješan i funkcionalan primjer. Otkud to sve treba krenuti od inicijativa? Mi da je možda baš trebala inicijativa kao što smo pričali i za Varaždin, i za Čakovac i za Pulu i za Rijeku, znači da sama inicijativa da je krenula biti od samih mladih, a ne od uzgovara od gradskih vlasti da da, da, vlasti. da, da slažem se, to je, to je ovaj puno prirodniji put i zbog toga je velika važnost ovog predstavničkog tijela mladih vijeća mladih koje je sada osnovano jer se upravo to sada prvi puta dogodilo. Prvi put se dogodilo da su se E, sami mladi građani okupili i pokrenuli jednu artikuliranu e, inicijativu i prvi put se dogodilo da oni traže e, sustavno i artikulirano suradnju i partnerstvo sa lokalnim vlastima. Evo bilo je, vid... o, o, je malo nešto zaštekalo na, na početku, međutim e, se ja iskreno nadam da, da će partnerstvo biti vrlo brzo i uspješno ostvareno posebice sa županijskim vlastima. Mislim situacija je takva da ako tog partnerstva ne bude, mladi ne mogu sami napraviti ništa što je potpuno što je potpuno logično. Tu je ovaj ne samo participacija nego i partnerstvo sa lokalnim vlastima neophodno. Znači da krene on inicijativu od mladih i da ne naiđe za nekakav zatvoreni zid. Kao što je to bilo da, pa ne, uh, da. u praksi u nekoliko, da. nekoliko ono, pro, prošlim godinama. Pa, ja ne znam ni samo šta je gore, ne samo na zatvoreni zid, nego u ovom konkretnom slučaju se dogodilo to da se mladi jesu pokrenuli, da mladi jesu su pokrenuli inicijativu i tražili su radnju od lokalnih vlasti. Ko, dakle, umrežene organizacije koje sada čine vijeće mladih, dok su još bile koalicija, su imale organizirani sastanak sa sa gospođom Fičurin kao predstavnicom županijskih vlasti, gdje je izražena jedna deklarativna podrška naporima vijeća i mene više strah u budućnosti tih eventualnih deklarativnih podrška na kojima se zapravo gubi vrijeme jer se tu očekuje da je nešto dogovoreno, da, da postoji dobrovolja sa druge strane i e, osnovano na tome se i ovaj, poduzimaju odgovarajući koraci, a zapravo se ništa ne događa. Dakle, ja se nadam da, da ta podrška će is, da neće biti samo deklarativna nego da će zaista ovaj, županijske vlasti prepoznati značaj i zajedno aktivno se pridružiti u, u izradi e, lokalnog programa djelovanja za mlade. Možemo očekivati znači, nekakva bolja vremena ili bar se nadati boljim vremenima za Karolačku mladišt, tako da ne moraju baš ono... Emanuela, možeš ti sad još nešto isto za kraj reći što se tiče ovakve planova, akcija, rada vijeća mladih u Karolačkoj županiji. Šta, šta sad dalje? Dakle, osnovani smo. Ono što sada slijedi, sljedeći korak je akcijsko planiranje koje će biti održano sljedeći vikend na kojem će se raspravljati i o strategiji rada vijeća, pa ćemo onda nakon toga dakle, vidjeti dalje. To je vrlo bitan, znači upravo taj... Ta suradnja s lokalnim vlastima u provedbi izradi županijskog programa, što je Vesna spominjala. Sastanak, Sastanak će biti održan, znači za sva dosada osnovana vijeća u Stubičkim toplicama. Uh -huh. Imati ćemo u Centru za mlade na Gazi 25.2. komunikacijsku radionicu. A e, to može priključiti neko ko do sada nije, organizacije koje ne, do sada nisu se uključile u vječe? Naravno organizacije se uvijek mogu javiti i uključiti. Sve organizacije mladih za mlade ili podmaci političkih stranaka se naravno pozivaju da se uključe u, u, u partnerstvo, da se priključe vjeć mladih. Postoji mailing lista, ali, e, mislim, dakle, ne postoji mala, mail adresa, ali za sada se svi eventualno zainteresirani mogu javiti na, na mailove emisije. Možda, sektor da. Se Sektor3.com pa ćemo ih od, od donuda uputiti na Upravni odbor Vijeća mladih ili na broj telefona 600-996. E, I ujedno, e, ukoliko postoje možda organizacije mladih koje iz bilo kojeg razloga nisu bile kontaktirane, u ovom procesu se u istinu e, ispričavamo, evo ja, ja u, u ime Vijeća mladih, jer vjerojatno za njih nismo znali ali je užasno bitno da se pridruži što veći broj organizacija mladih, da cijeli proces bude kvalitetniji u krajnjoj liniji da u određenim lokalnim zajednicama, manjim općinama ili drugim gradovima u županiji oni sami e, progovare u ime mladih jer imaju na, n, najbolje informacije o, o stanju kakvo tamo jest. A vjerujem da ćemo se i vidjeti još, odnosno vidjeti i čuti u jednoj od sljedećih emisija tijekom ove godine, možda sad za nekakvih par mjeseci, da vidimo kako su saživjela, kako je vijeće mladih saživjela u Karolcu, koliko je, malo kako se radi, šta je bilo nakle, nakon organizacijskog sastanka, kakve su akcije u planu dakle, za, za ovu, za sljedeće godine itd ali dalje, kakve su sa lokalnim vlastima. Ok, to je bilo sve za danas pa se onda čujem malo zahvaljujem se na sudjelovanju Pozdrav svim slušateljima Radio Karlovca. Bok Bog.